Aquest nou curs escolar comença amb un màrcat caràcter reivindicatiu. Més enllà de les queixes per les retallades pressupostàries, les escoles tianenques han decidit sumar-se a la crida de la plataforma Som Escola en defensa del model d'immersió lingüística. L'Escola de i l'Escola Tiziana han convocat els professors i pares i mares d'alumnes a concentrar-se davant l'Ajuntament de Tiana, aquesta tarda, sota el lema Una llengua, una escola, un país. La directora de l'Escola de Núria Minovas, ha explicat els motius de la seva adhesió. Doncs és en defensa de la no segregació dels alumnes per motiu d'idioma, bàsicament, i per defensar doncs, aquest model d'immersió de, d'escola de, que treballa d'una manera d'aquest tipus de la inversió lingüística a les escoles. A nosaltres també la crida l'hem feta extensiva a totes les famílies de l'escola. Hem pogut fer-ho a través d'internet i comunicar-los que el dilluns a les 7 del vespre doncs, estem tots convocats a aquesta concentració a la plaça de l'Ajuntament. D'altra banda, la plataforma Som Escola ha demanat a tots els ajuntaments que convoquin un ple extraordinari perquè aprovin una moció proposada per la plataforma en defensa del català com a llengua vehicular. El regidor d'Educació de l'Ajuntament de Tiana, Jordi Gost, ha donat suport a aquesta iniciativa. Tot el recolzament per part nostra, tot el que representa doncs la institució, l'Ajuntament de Tiana, evidentment doncs, recolza, com podria ser altra manera, doncs, a l'escola en català i que segueixi sent doncs, el model de convivència que, que ha estat donant 30 anys i que no entenem a que ve, ve ara doncs, tota, aquesta, tota aquesta història quan aquí a Catalunya som un exemple, insisteixo, de, de convivència i harmonia entre totes les llengües i cultures que conviuen amb nosaltres. El moviment de Som Escola pretén lluitar contra la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que dona a la Generalitat dos mesos per adoptar mesures per tal que el castellà també sigui llengua vehicular a l'escola. La plataforma no només ha convocat la concentració d'aquest dilluns, sinó que també té previst un seguit d'accions amb motiu del Dia Europeu de les Llengües, al proper 26 de setembre. Entre aquestes està la realització d'una acció pedagògica als centres perquè els alumnes estudien la importància de les llengües, per exemple, fer una mateixa unitat didàctica a totes les escoles. Ràdio Tiana, serveis informatius.